6 FM stereo best station in town. No mama. Praise the Lord. Radio, Radio KSM, musica to the past every day. Radio, the first radio the first radio, the power, is running to people. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, והפעם אנחנו משדרים מהרדיו החברתי הראשון ברמת גן, אבל אל דאגה, אנחנו נחזור לחולון בשבוע הבא, ובינתיים אתם יכולים לשמוע אותנו גם ברדיו, גם באינטרנט, איך שאתם רוצים. והיום אנחנו שמחים נורא לארח כאן את דג המבורך ואת דני דותן, ו... הוראות בימוי טכניות קלות, לא, לא, הכל בסדר. והסיבה המיידית, כמו שאומרים שאנחנו נמצאים כאן, היא שמחר בהוט שמונה ישודר הפרק השני של מלכי הקסטות, האחים ראובני. וזה עוד, עוד סדרה מבית היוצר שלכם, ש... עוסקת ב... באייקונים של מוזיקה ישראלית. ו... יודע, דני, בדרך לפה אני חשבתי שבעצם אתה ממשיך את המסורת המשפחתית, גם אתה ארכיאולוג. <laughs> בצורה מסוימת. יש לזה משהו. תשמע, אני... ברגע מסוים חשב... שני ההורים שלי היו ארכיאולוגים. חשבתי שהמקום הכי רחוק שאני יכול ללכת אליו זה מוזיקה, כי שניהם היו זייפנים ולא... הדבר הכי גדול ודומה לרדיו שהיה לנו בבית, היה איזה טרנזיסטור כזה שאבא שלי אהב לשמוע בו חדשות. ואז לא גדלתי על מוזיקה, גדלתי בחפירות. והלכתי למוזיקה, וזה היה כיף לא נורמלי, וזה עדיין כיף לא נורמלי, אבל היצר, לחפור וללמוד מה מניע האנשים, היסטוריה של ה... איך דברים נוצרים, תרבות חומרית, לא יכולתי לברוח מזה, כי גדלתי בתוך זה. <אח> נכון. ועכשיו אתם שניכם חופרים כבר שנים רבות בתוך אה, המוזיקה הישראלית הפופולרית. והחפירה האחרונה מתרחשת אה, בשכונת התקווה, במקביל לחפירות של הקו הסגול שם. עכשיו, אני רוצה אה, לשמוע מכם אם אני אה, צודק בתחושה שלי שזאת אה, סדרה מאוד עצובה בסופו של דבר. סרט מאוד עצוב, שאנחנו לא צריכים לחשוף פה יותר מדי, כי, כי הכל ידוע בעצם. על, על, אה, על משפחה שדי התפרקה בגלל המוזיקה. דווקא אנחנו חושבים שזה הסדרה הכי שמחה שלנו. בגלל המוזיקה? בגלל ש... בדרך כלל מתים מהר וכאלה. כי בגלל שגם... אתם עושים פוסט מורטם בדרך כלל, כן. כי הסוף של גם זוהר, שהייתה סדרה שלנו, הוא טרגי ממש, והסוף של עופרה הוא בטח טרגי. וכאן יש, יש להם, יש כאן ניצחון אדיר של אחים, שאין שם, לא היה את הקול הזה של זוהר, לא היה את ה... אבל היה נחישות, אנרגיה, אמונה וחיבור של כמה אנשים ביחד, שיצר כנראה מהפכה תרבותית נדירה. בעצם שאחת הגדולות שקרו פה, שהשפיעה גם חברתית, גם uh, מכל הבחינות. זה נכון שהסוף שה האנושי אולי, מה שנקרא משפחה, הוא פחות uh, נעים, פחות uh, קצת כזה, זה כאילו סדרה כן שעושה איזה היי, אבל הסוף קצת חמוץ. כן. אתה ראית את שני הפרקים, כן. אז אתה יודע. הם, לא היה להם... עקרונית, לה, הם כמו הגיבורים, הם כמו הכוכבים שהיו בתוך ה, בתוך ה... אוקיי, רק אני אגיד ככה למישהו שלא יודע. אחים ראובני היו אמרגנים ומפיקים של כל הגדולים של ההתחלה של הזמר המזרחי. של שימי טבורי, של, של, של ג'קי מקייטן, וואו. של זוהר ארגוב, של חיים משה, של מרגלית זנאני, כן. של אהובה עוזרי, אתה תגיד שם. והם היו שם. והם התחילו באותו מקום של הגיבורים, של הכוכבים שלהם. הם באו ממשפחה של עשרה ילדים בחד בית. הם התחילו דווקא בשכונת, ביד אליהו, אבל צמוד לשכונת התקווה, בבית קטנטן, עם אימא ואבא בחדרון, ועשרה ילדים בחדרון האחר. הם ידעו מה זה קשיים של, של אוכל במשורה. והם גדלו בתוך השוק של שכונת התקווה. ושם הם הבינו המון המון המון דברים, גם על מסחר, גם על סאונד. ואני לא חושב, אתה אמרת עצוב, זה המשהו הכי מופלא שאנחנו רואים בזה, דליה, ואני אחרי שנתיים של עבודה על הסדרה. המהפכה הכי משמעותית במוזיקה הישראלית, ולכן גם אולי בתרבות הישראלית. אז אנשים שעשו את זה, כן, חטפו מכות. תשמע, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של, של הרצל, הרצל, או, או, או ההוגה של המדינה שלנו, החיים האישיים שלו היו רבועים בטרגדיות. זה לא... אין כזה שלא משלמים מחיר, הם שילמו מחיר, הם שילמו מחיר, הם שילמו מחיר על ההליכה קדימה. הם שילמו מחיר על זה שהם היו אחים שעבדו נורא ביחד. זה מעניין שאתה אומר, הרצל, כי האסוציאטיבית, אני נזכר שהם אמרו שהם הבילויים של הז'אנר, נכון, נכון. נכון, כן. נכון. נכון, הסדרה מתחילה בהודעה שלהם, שהם הם, הם הרימו מהאשפתות את המוזיקה, שבעצם כשהם התחילו היה רק, לא היה... לא היה, אי אפשר היה למצוא מוזיקה ממוסדת בתקליטים או זה, מזרחית. בעצם לא היה דבר כזה. אבל כן, הכירו מהשכונה, מהחפלות, שרו, אנשים שרו. ובעצם הם מיסדו את זה, בעצם הם גילו את זה שיש קהל, שיש כל כך הרבה קהל שצמא לזה, ואין מי שייצר לו את זה. זה כאילו, בסדרה הזאת אתם... סוגרים מעגל. אתם עשיתם את זוהר ועשיתם את עופרה, ועכשיו אתם מגיעים למקום שהיה בעצם אה, הבית שלהם, מקום ש, שבו הם הוציאו את התקליטים הראשונים, עופרה עם סדנת התקווה וזוהר וזוהר, ובאיזשהו שלב, מתי? אני שואל, מתי ידעתם שאתם הולכים לעשות את זה? מתי ידעתם שזה הולך להיות הפרויקט הבא שלכם? אחרי ואחרי ואחרי ואחרי. אחים ראובני, היה מסע ארוך. תשמע, כל אח הוא כמו איזה עמוד בספר אחר. אז רק... לקבל הסכמה של חמישה אחים שהיו שם. הרעיונות נעשו בנפרד. כן, בנפרד. שם אחים שלא מוכנים להתראיין אחד עם השני, ואם ההוא יהיה... לא מצטלמים יחד. בלגן חבל על הזמן. שבוע שעבר הייתה פרמיירה, הם לא... היינו שם. ראית איך הם עומדים. מאיר הוא מקסים. שמע, הם כולם, כל אחד בדרכו, כלי-כלי. הם אנשים איכותיים מאוד. מאיר מוח. הוא רגש, הוא זה, כל אחד. לקח לנו המון זמן לאבחן. אני חשבתי שדני הוא הכי אמוציונלי שם. דני, אני חושב, הוא בטח האדם ש... חשבנו איתו פעם במשרד, איתו ועם מאיר, והוא חזר לאותו סיפור של הבית ספר, והמשמרת השנייה, ולמה? בגלל שאני... נכון, הוא חווה כנראה קשה יותר. מאיר הוא פשוט לא מתלונן כל כך. מאיר יש לו יותר אור של פיל, אבל הוא, תשמע, הם כולם התחילו. בידע של קיפוח. הם כולם התחילו בתחושה של אני חייב לעשות משהו. ואבא שלהם אמר להם, תעשו את זה ביחד, אז תצליחו. אבא שלהם המציא את הסמל של האחים, העשרה אחים. הייתה וה... מחשבה לעשות עליהם, וכזה, ואז דני פתאום אמר, כאילו, זה בעצם, זה נכון לנו לעשות את זה, כי זה... יהיה טרילוגיה. באת. עשינו מלך, עשינו <עש> מלכה, ועכשיו אנחנו הולכים <עש> לתוך החצר, איפה שכל התככים ואיפה שכל הדברים קרו, ואנחנו מבינים איך זה קרה. תשמע, הדבר הראשון שגילינו, שאתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים ב, ב, בהבנת המוזיקה, נקרא לזה, ובראייה של המוזיקה. פתאום הבנו ששני, ה, נקרא לזה, הקווים המקבילים המוזרים שהלכו עם זה, שמשפחה ממוצא... פרסי ירושלמי, זיהתה שמי שיכול לספק את הכל של ישראל לעוד 30 שנה זה התימנים. הם הבינו משהו מדהים, הם התחילו לסמן תימנים, ויש לנו בסדרה שאומר... יהודה קיסר אומר או... שכאילו, אם מי, היה, אומר, היה שואל אותו... תגיד לי מי, הוא, הוא תימני, תקליט, תקליט, תקליט אותו. אותו. <laughs> אתה מבין שכל הכוכבים שלהם היו תימנים, הם זה זה זיהו. זה פה, זה פה הנקודה... המצוינת, בואו תוריד לנו את צלילי הכרם, תוריד, ותשים משם, תשים לנו את ג'קי מקייטן עם המהנטזת, זה נעשה לנו קצת חפה. קצת שמח. עם זה ודי, איתי זה לא כדאי קיבלתי כבר ממך לחץ דם גבוה שיגעת אותי כל כך עם הענפוס שלך איני יכול יותר בכ שלא לנגוע אז אם ג'קי מקייטן ברקע... ג'קי מקייטן הוא כוכב אדיר, אני גיליתי אותו בסדרה הזאת, כאילו הכרתי, אבל... אתם שמעתם, שמעתם שכשהוא שר, כל הקהל שם בקולנוע לב שר את המהנטזת? אתה יודע, כשאתה עורך... אנרגיות שלו, הם פשוט, הוא מדהים, המקייטן הזה, הוא פשוט מדהים. זכר צדיק לברכה. טוב, אני חייב לשאול פה איזה שאלה עכשיו. שאלה מרגיזה קצת, אוקיי? אז הוא שר המאנטזת, ואנחנו יושבים בקהל, אנחנו רואים שם נשים מכובדות, שרות את זה בהתלהבות. שברור שאם אני הייתי מעז לשיר את זה לידם, הייתי חוטף סתירה, ואולי אמירה הייתה מצטרפת גם, לא יודע. זה ממש... אז מה, חפלה? חפלה. זה בהחלט שיר שהוא לא פוליטיקלי קורקט, מה שנקרא, והוא לא עובר היום בשום צורה. אבל אני מוכן לשמוע אותו כל יום. הוא שיר מדהים. נכון. באמת, כן, זה פשוט... זה גם כאילו נוסטלגיה באיזשהו מקום, אז אנשים אה, כן מרשים לעצמם, אה, זה היה פעם, היום אולי, לא יודעת, היום רדיו לא היה מכניס את זה, ואז זה היה להיט אני חושבת, נכון, נכון, נכון? זה היה ממש, נכון. אה, כן. אני חושב שזה באמת דברים ש... תשמע, השיר הוא חמוד, הוא מדליק, הוא לא מעליב. הוא... אני לא חושב שהוא מעליב, אבל גם אם הוא מעליב, מה שנקרא... הוא חצוף ב... נחמד. לא, לא, הוא לא בסדר. הוא לא בסדר, יאללה, הוא לא בסדר. אבל גם בדרך לגימנסיה הוא לא בסדר. נכון. אבל גם כששרים לעת הכין מטבח מצר המנבח, זה לא בסדר. לא, זה לא בסדר. דני, אתה מרים לי להנחתה, כי אחרי זה אנחנו נשמע את מחרוזת חנוכה על 45, אולי. בכל אופן, אנחנו הגענו די מאוחר, קצת לפני שההקרנה התחילה, אז לא בדיוק ראינו את האינטראקציה של האנשים בתוך ה... בחוץ. הם הצטלמו ביחד, האחים, הם היו שם ביחד. גם שם שאני דחפתי את כולם לעמוד ביחד. ראיתי את אשר, אני אומר לו, אשר, אהלן, זכר אותי אגב, אמר, לעיתון, מבקר מוזיקה, אוקיי, בסדר. הוא כבר עשה לי את היום. היה רגע קשה. אבל לא, לא, לא יצא לי לראות אותם ביחד שם. תשמע, אחת הבנות של אשר, יש לו חמש בנות. אנחנו במשך שנתיים האחרונות למדנו להכיר טוב טוב את הדמויות, הנפשות הפועלות. תלפנה אחת הבנות של אשר לדליה לפני יומיים, ואמרה לה, אני חושב, אבא התחיל לחייך שוב, אני חושבת שעכשיו הוא מתחיל להבין מה הוא עשה אז. זה לא, משהו בסדרה שלנו נתן לאחים ראובני לקרוא את עצמם כמו סוג של מראה מחדש. ולהגיד, וואו, כן, עשינו. ואנשים מכירים בזה שעשינו. כי נגיד אשר, אשר פעם היה האמרגן של כולם, כן? היום הוא לא האמרגן של כולם, אבל היום הוא האיש שהיה האמרגן, הוא היה האמרגן של זוהר, הוא היה האמרגן של כולם. של שימי, הוא היה אמרגן של uh, מרגול. היום הוא של טריף פלאסטי. היום, היום הוא של טריף פלאסטי, נכון. בהחלט, נכון, נס. יש כבוד. אבל <אז> מה שהוא עשה, כשהוא היה צריך ללכת ולהילחם, ולה... לא היה רדיו חברתי, לא היה שום דבר, היה שתי תחנות רדיו וטלוויזיה אחת קשוחה, ואם לא התאמת מאיזושהי סיבה, לא נתנו לך להיכנס. זו עובדה מאוד מאוד פשוטה. ו... אין זמר שיעז ללכת לרדיו או לטלוויזיה ולהגיד, תיקחו אותי, מה אתם בזה? כי לא ישמיעו אותו יותר. ואז באו האחים ראובני ואמרו, תשמיעו אותו, הוא מצוין, ולא השמיעו, ותשמיעו אותה, הוא מצוין, ולא השמיעו. ולאט לאט הם חפרו וחפרו וחפרו, בטריקים ובכל מיני דרכים, הצליחו. ויצרו את שוק הקסטות הידועה. נכון. ואתה חושב ש... עד הסרט הזה, לאחים ראובני, הם זכו לכבוד המגיע להם כאן? ממש לא. ממש לא. ואם תסתכל על תיעוד שנעשה עד 2025, המקום שלהם, אני לא אומר בעיתונות בזמן אמת, היו רעיונות וכן הלאה, סבבה. לא הרבה, אבל היו. אבל אם אתה מסתכל על התיעוד ואתה אומר... אז אומרים, המהפכה קרתה ביום שזוהר עלה עם הפרח בגני. אין, הם לא קיבלו את המקום, ולכן גם היה לנו נורא נעים להיות שם, <coughs> כמו מגלים. אני חושבת שזה ש... אחד הדברים שמרגשים אנשים בסדרה, זה היה... כאילו, מה, ככה זה היה? מה, זה האנשים שהיו שם? ככה הם עשו? ככה הם דחפו? ככה הם... כי היו צעירים גם בהקרנה, וגם אנחנו שומעים, אנשים שממש, הם, הם לא מבינים ש, שזה היה יכול להיות ככה. אתה יודע, אפילו היו ילדים מקיבוצים, יש לך חברים שלנו, שלא הכירו בכלל, אבל הם, היום הם, הם הולכים לעדן בן זקן, וגם כשהם ב, מקיבוצים, זה מה שהם שומעים, זה עומר אדם, זה לאן שהם הולכים, והם לא, לא היה להם מושג. ש, שזה, שככה זה היה פעם, שפעם היו ושהיה כל צריך כל כך, אנשים כל כך אה, אה, אה, אה, אה, נחושים אה, בשביל אז, שזה יקרה. אז מה, אחים ראובניים אה, אלה שבעטו בדלת? כן, הם בעטו בדלת, אה, ויותר זה מזה, זה. הם עשו, מה זה מוזיקה מזרחית? אנשים לא אוהבים שאומרים מוזיקה מזרחית, אני ממש אוהב את זה, כי לדעתי זה ז'אנר. צריך להבין שהם המציאו ז'אנר, הז'אנר הזה, הם לקחו את עוזי חיטמן על משכורת. תחשוב, זה גאוני לגמרי, לקחו את עוזי חיטמן. זה חיתמן. הזמן שנוכל לשמוע עוד uh, בלילה בלי כוכב. זה... כן? אין כן. יהיה לנו נחמד ברקע לשמוע את זה. שימי. <laughs> שימי. לקחו <laughs> את עוזי חיטמן <laughs> על משכורת, לקחו, זה אולי היחיד, כמובן שהיו גם כותבים מזרחיים, אבל הם הבינו שאפשר לחבר מזרח ומערב, לייצר איזה קומבינה, שהיא ז'אנר של האחים ראובני. זה נכון שהרבה אנשים עשו את זה מאז, והרבה אנשים גם עשו את זה קצת לפני, אבל הם האנשים שהפכו את זה לתעשייה, לז'אנר. הם אמרו, זה ככה יהיה. תביאו לי את נאנסי ברנדייס, ויעשה לנו כזה סאונד רומן. אז בואו נשאל שאלה פרובוקטיבית. Yeah. הם היו צריכים את עוזי ואת נאנסי ברנדייס ואת יואל ריפל שיכתוב מילים, כי אה, אולי אה, פה הם אמרו, רגע, אם, אולי אם האשכנזים יכתבו... זה ישפיע על אורחים מוזיקליים ברדיו? אני חושב שכן. אבל אנחנו, לא, אנחנו לא... הבנו את זה. זה, זה היה בין השורות? זה, שזה, זהו, שבסוף החלטנו שזה לא ככה, שבעצם ה, ה, האתגר שלהם היה אה, שלא, לא, אי אפשר יהיה לזלזל במה שהם עושים. הם יביאו את האנשים הכי טובים שיש. והזמרים יהיו הזמרים שלהם, ששרים בחטא ועין, אבל אף אחד לא יוכל להגיד שהמילים אה, לא טובות. אי אפשר יהיה לזלזל יותר במוצר. תהיה להם את אוויר מדינה. זה היה האתגר. מ... זה היה האתגר שלאט לאט אנשים, גם ברדיו, התחילו, שלא היה נימוקים יותר. בוא כן, בואו נשמע אותו אה, ברקע, את שימי תבורי. <שיב> אם היא תבואי ברקע, לילה בלי כוכב, והוא היה הכוכב הכי גדול שלהם בתקופה מסוימת. זו הייתה השיטה שלהם, לבנות מישהו, ואז כבר להתחיל לחשוב על הכוכב הבא? כן, אני חושב שהם עשו... היה תיאבון. היה להם תיאבון, דלי אומרת, זה נראה לי מדויק. תשמע, לא היה להם מודל, הם לא עבדו לפי שיטה, לא היה להם מודל. הם אמרו, בואו נעשה את זה ככה. וראו איך דברים עובדים, וכל מה שעבד להם, הם הגדילו, והגדילו, והגדילו. הם הקליטו, אין דבר כזה היום שכל מי שרוצה להיות זמר ייכנס לאולפן, ויקליטו אותו, בשעתיים יעשו לו אלבום, ישווקו אותו לשוק הקסטות, כי חייבים לדבר על שוק הקסטות, כי זה בעצם ה... השיא של החשיבה. המסחרית שלה. בוא נגיד שהקסטות היו הלחם והחמאה, או הפיתה והחומוס, והתקליטים היו בעצם הקוויאר. זה יותר יוקרתי, יותר יקר. נכון, זה מה שמאיר תמיד אומר, כאילו, אמרו, המציאו עליהם, שיש להם זמרי קסטות, אבל... הם עשו לכולם תקליטים בהשקעות מאוד גדולות. לא לכולם, הם עשו את... למי שהם... כן, לכוכבים, אבל כאילו, זמר קסטות, זה לא מישהו שלא הוציאו, נגיד חיים משה, שקראו לו זמר קסטות. אפילו מאיר שלב בסדרה אומר לו, אתה זמר קסטות, זה כן, מעליב אותך? אגב, אגב, אני אמרתי, אמרתי להמיר, תוך כדי, <laughs> כשראינו את הפרק, זה מאיר שלו, הוא סופר, הוא אחר כך נהיה סופר. כמראיין פה הוא לא מי יודע מה, בוא נגיד ככה, כן? אני חושבת ש... גם פה הייתה איזה התנשאות. אני חושבת שבזמן הזה זה היה מקיר לקיר, הגישה הזאת, בממסד, ברדיו הממלכתי. לא, הוא היה עדיף, הוא אמר לו... ככה הם דיברו. הם היו... זה היה זמרי קסטות, זה היה בשביל להנמיך. זה אין ספק בכלל. לא, הוא שאל אותו, אתה חושב שזה... זה, זה בשביל... יפגע בך? כן. אני לא... זו שאלה מעניינת. אנחנו חשבנו שזה ריקליימינג, כאילו לקחת את התואר המנמיך ולהגיד לא, לא. זה התואר הגבוה. להיות זמר קסטות, מסתבר, ולהיות האדם שהמציא את הז'אנר הזה, זה מלכות. אז זה נורא מעניין, דני. אתה, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של שנות ה-80, נגיד. אתה עם הקליק, אתם עושים משהו אחר לגמרי. אתם בכלל, השורשים שלכם הם בלונדון, אתם מופיעים בפינגווין, אני יודע איפה, אתם לא מופיעים בפלאקה, אוקיי? אתה ואברהם רוב עליו השלום, ואחרים, אתם ידעתם שמסביב יש גם מוסיקה אחרת? ידענו, אבל זה לא היה... אני, בריאיון שעשו לזוהר ארגוב, הוא uh, שמע את הקליק, הוא אמר, קליק, פליק, שמיק, אני לא יכול, ניסיתי לעשות כמוהם, לא הצלחתי. היה לזוהר אלבום עם uh, שני שירים, שהוא שר כאילו יה... להיות בסדר. ניסיתי להיות קליק, שמיק, פליק, כמו כזה ביטל. אנחנו לא היינו באותם, באותם מועדונים, אבל באמת, מה היה המרחק בין המועדונים? הוא היה כמה מאות מטרים, זה לא איזה זה משהו זה ש... זהו, זה המרחק הגיאוגרפי, זה מדהים. הגיאוגרפיה היא הייתה מאוד טובה. כל כך קרוב וכל כך עולמות אחרים. אני, האמת... אבל איטלי היה הרבה יותר כן, עצום. כן. האמת שמה שאני יכולה אוהב בזוהר ארגוב זה את הרגעים שהוא שר פאנק, שהוא, שהוא לא אכפת לי, הוא, הוא היה לו כבר קשה נורא וזה, הקול שלו היה כבר אה, יותר שבור. ואז, ואולי אכפת לו מה אומרים עליו, והיה בו משהו כל כך פנקיסטי, כל כך... אה, היה לי קל להתחבר. לזוהר היה לי ממש קל להתחבר. <laughs> אני אומר, טוב שאתה פה, אוקיי? Okay. Okay? וזוהר, לצערנו, כבר, כבר איננו. Yeah. Uh, לך, היה לך חוזק מנטלי יותר ממנו ומ... מאחרים ש... שהיו אז uh, בזמר המזרחי. <coughs> חוזק מנטלי. אני לא יודע אם היה לי חוזק מנטלי יותר, זה, זה עניין של ש... מזל. שאלה מעניינת. כן, זו באמת שאלה נורא שאלה מעניינת נורא אפילו. נורא מעניינת. ברור, ברגע חשבתי. לא, כן. כי דווקא זה מפתיע שלא זוהר ולא עופרה, אבל כן... שימי, כן חי משה, כן מרגול, עם uh, קריירות מאוד ארוכות, והם עדיין היום מופיעים, הם מלאים אולמות, <coughs> uh, פעם בשבוע כל מיני גריי וזאפה, והם כאילו, הם, הם קיימים בתוך ה... הם קיימים, למרות שהם זמרים כבר, יש, כבר כמה דורות אחריהם, <coughs> וזאת אומרת, כן, כן. בוא נגיד שכן, הזמר המזרחי ניצח, אה, אין ספק. עוז, אה, בוא נשמע את השיר שבסרט הוא בעצם נקודת השפל של, של זוהר, את מרלן. יש mm -hmm. סיפור על... כן. הבן אדם מחוק לגמרי ולא מצליח להקליט את, את השיר. כן, כן. חיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו זה גורל של איש גאוה אמר לי בעצוב רציתי שתשוב והיא עמסה ולא אמרה לאן השקיתי וטיפלתי בה רגע לחיי נשאתי את מרלם שלי בשתי כפות ידה מרלם שלי מרלם מרלם שלי מרמל את כל חיי אצל נקודת שפט אין דווקא ב... יש את זה גם 아, הנקודה הזאת מופיעה גם בסרט שלכם על, על זוהר? כן, לגמרי, קצת בצורה שונה בסדרה שלנו על זוהר. Mm -hmm. מצאנו קטע של עוזי, שמדבר על, מספר ברדיו, בגלי צהל נדמה לי, על איך אשר שולח אותו, היום אנחנו אומרים אשר, אז עוזי הולך לזוהר הביתה, לפנטאוס, מה שנקרא, כי הוא לא מגיע ל... אשר רוצה שהוא יכתוב לו uh, שירים, uh, והוא מגיע אליו הביתה, ועוזי מספר מה הוא רואה שם. את uh, זוהר uh, שוכב בבית uh, ריק, הכל ריק, עזובה, uh, הוא כאילו בדידות, uh, ואדם... גמור, מה שנקרא, ו... הוא הגיע למצב. עוזי מספר את זה ממש יפה, וכל השירים האלה, עד מתי אלוהיי, וזה, הוא כותב אחרי שהוא שם. הוא הגיע למצב הזה בגלל שהוא התחמק מה, מהפיקוח של הראובנים? <ע> לא, <ע> אני לא חושב שהם שלטו עד כדי כך בחיים הפרטיים של אנשים, הם יכלו לעשות איקס דברים, אבל... הם לא היו המיליונרים שלוקחים איזה מישהו ושולטים בו, הם לא היו. הם היו בא... באותו גובה, כולם היו באותו גובה. הם מספרים בסדרה איך הם גדלו עם אימא קשוחה מאוד. כן, לא אהבתי את הגסטאפו של... אפו, גסטאפו, גסטאפו, <אח> היא ביקורתית. <אח> לא, <אח> בסדר, היא <אח> הייתה ביקורתית, היא, היא ימר... גם הייתה אחות הגדולה, אז <אח> <אח> גדולות בבתים של עשרה ילדים, הן עובדות קשה. הסיפור עם האחים ראובני הוא בעצם סיפור על אחים שהחליטו לעבוד יחד, או מכורח הנסיבות, או שהם אמרו, עדיף שהכל יישאר במשפחה, ולכל אחד היה שם את התפקיד שלו, כשבעצם לציבור, ידועים בעיקר שניים, שזה אשר ו... ומאיר, נכון. Okay. הי... לדעתכם, או אתם נרגשים, הייתה איזו מלחמה על הדומיננטיות uh, כאן? מי, מי הראובני? הראובני פה? שמע, אם אתה מסתכל על זה כמו על להקה, אני אוהב לראות דברים כלהקות. בלהקה, כמו, תלך על הביטלס, על הרולינג סטונס, למי שאתה רוצה. המתופף הוא כביכול רק מתופף, אבל סביר מאוד שבלעדיו אין את הלהקה הזאת. אז אחד היה אחראי על, הס... <מת> על הקסטות, ואחד היה אחראי על השיווק, ואחד היה יותר אה, קרוב לאנשים, <מת> כמו אשר, והוא היה אחראי על <מת> אומנים. <מת> <והוא היה מת> <צילום>. ואחד היה אחראי <מת> על <מת> הצילום. כל אחד אה, קיבל פינה, או לקח לעצמו פינה, <מת> וכל העסק הזה ביחד עבד. אף אחד לא הנחה אותם, זה קרה. לא היה מודל, לא היה בית ספר שאמרו, הנה, בבית ספר הזה נלמד להיות האחים ראובנים. ממש לא היה דבר כזה. הם היו יכולים ליפול בשנייה. הכל היה דברים אינטואיטיביים מאוד, אה, גם שרצו להצליח מאוד. וגם גם... מי שאוהב להתראיין, להצטלם, נכון. אתה יודע, שאותקה, נגיד, לא. דני, שהוא בסדרה, יש לו הכוח, הוא... פעם מושלת שהוא מתראיין. הוא מצוין. הוא אמר, אני אוהב להיות מאחורי הקלעים. הוא הבן אדם שהיה מסתובב. זה אמר לנו שם בחנות. דבר עם מאיר. כן, כן. הוא בן אדם שהסתובב בזמן. דני ומאיר בקשר הכי טוב. כן. שותפים היום. דני היה מסתובב עם אקדח. הוא מספר את זה בסדרה, הוא מספר. הוא היה מסתובב עם אקדח, כשהבסטונרים התחילו להיות גם כאלה שמזייפים קסטות, לא כולם, וכשהעולם התחתון נכנס פנימה, הוא היה עם האקדח. הוא, כמו שאומר, היה כבר משוגע מהצבא. הם טיפוסים, הם כוכבים. להערכתכם, הסוף, או הנפילה, של האחים ראובני התחילה אה, בגלל אותו אירוע טרגי של השריפה, אה, או קצת לפני, כשבעצם הקסטות אה, הפכו להיות במקום... במקום פרנסה, משהו שאתה צריך להילחם כדי לשמור עליו בשיניים, כי הזייפנים אה, אוכלים לך את כל הכסף. כן, היו גם שינויים, אנחנו בסדרה לא מדברים על זה כל כך, אבל היו שינויים גם של מעברים מקסטות לדיסקים, מכל הדברים האלה. תשמע, היה להם את תקופת השיא שלהם, שהיא שנות ה-80. שנות ה-80. כן. ובסדר, זה באמת כמו להקה, אתה צודק. זה כאילו, יש להקות שיש להן את התקופה, את הזמן שלהן, ושם הן... הלהיטים ממשיכים, אבל זה הזמן שהן עושים את הדברים הגדולים בעצם. אני חושב שהאחות הגדולה אומרת את זה בסוף הסדרה היפה. היא אומרת, אם לא היה מישהו... שיכוון אותם בסוף, בסוף בסוף, זה לא היה... ודרך אגב, ההצלחה שלהם היא כל כך עצומה, והתפקיד ההיסטורי שלהם כל כך גדול, שזה בסדר גמור, שהם לא... יכול להיות שהם היו צריכים להיות הרבה יותר עשירים, שהם היו צריכים להיות מובלים על ידי נהגים פרטיים במרצדסים למשרדים. הרי בסך הכול הם יושבים בחנויות הקטנות שלהם, ברחוב ההגנה. שכונת התקווה. 60 שנה או יותר. כן, כן תשמע, אנשים מקבילים להם בחברות תקליטים פה בארץ, הם אנשים מאוד מאוד עשירים. אגב, הייתה תקופה קצרה שאשר בעצם עבד באחת מהחברות הגדולות, נגיד נכון, ב-CBS, בתור A&R, העיר כן, פרטואר. כן, כן, נכון, נכון. כן. וזה היה תוך כדי שהוא עם החמרובני? <אז> זה היה <אז> הרגע שזוהר בדיוק הגיע, אז הם שלפו אותו משם ואמרו, חזר ובמן. לה, כן. כן, אבל הוא היה אשר, הוא מאוד מוכשר, אין ספק. כן. שנשמע מרגול? בכיף. כן, מרגול זה... ארי, שובה אליי, בוא כבר, מחכה לך. אני מחכה. הוא יבוא, הוא יבוא, אל תע, הוא יבוא. באמת. ואז אתה שואל את עצמך, למה לקח כל כך הרבה זמן עד שהם פתאום הפכו להיות מיינסטרים, בשפה גסה, מיינסטרים, ולא ז'אנר לשוליים. למה לקח כל כך הרבה זמן? אביהו מדינה אומר בסדרה שלנו שפשוט מי ששלט, היו... אנשים שלא אהבו את זה, חשבו שזו תרבות נחותה. ו... כן, זה נראה לי נכון. וגם, עוד לא היה... תשמע, מישהו היה צריך להוציא את הכוכבים, להביא כוכבים. כשיש לך את מארגול, אהוב ההוא זר עם זה, יש לך... אתה מתחילה להחזיק כוכבים, זוהר. זה... אז הסביבה מתחילה לראות יהלומים. פתאום זה כבר לא... מי זה זה ששר בחטא ועין? פתאום אתה אומר, וואו, רגע, אני רוקד, משהו קורה פה. אתה יודע מה, לפני יומיים פגשנו איזה שני אמריקאים שהגיעו ל, ל, ל, לתל אביב, לפני, יום וחצי לפני, בתור באיזושהי פלאפליה. אנחנו, אז הם אומרים לנו, רגע, זה פה פלאפל טוב? אמר להם, אכלתם פלאפל? קצת אכלנו פעם וזה, לא, לא יודעים. אמר להם, זה פלאפל מצוין. ואז הוא אמר לה, תמיד צריך לשאול את המקומיים מה טוב. פה לא היה מישהו המקומי, כולם היו באו מכל מיני ארצות, וכל אחד הביא איתו איזה מין צליל מוזר, ומי שהשתלט על הרדיו לא אהב צלילים מוזרים של אחרים. הוא חשב שהצלילים המוזרים שלו הם הטופ. זו האמת. למרות שבעצם בשנות ה-40 וה-50 נוצר שילוב מעניין של... יוצרים שהם לא מזרחיים, אשכנזים נגיד, ומבצעות, שושנה דמארי ואסתר גמליאלי, וזעירה וכל האלה. אבל לי זה היה נראה יותר, הזמרות האלה שהן מעולות. דיברנו על זה לפעמים. נכון, דיברנו על זה לעומק. זה כאילו, יש שם איזה משהו מוזר באמת. זה קצת הזכיר לי כזה קינג קונג, שאתה יודע, מביאים את הפרא. לציוויליזציה, מלמדים אותה כזה ומנצלים את היופי שלה וזה. זה לא בדיוק להפוך את זה לאחד מהחבר'ה. איך אומרים את זה? יש המילה הזאת. היקסמות. היקסמות המזרח, כאילו. אבל זה לא המזרח. זה לא היה... אני יודעת, החבר'ה מהשכונה. שושנה דמארי היא לא מהשכונה. כמו שהיא הלכיבה, היא כאילו, זהו, היא משהו כזה שאתה כאילו... היא אליטה, אליטה. היא אליטה, למרות שהיא שרה בחן ועין, אבל היא משהו שהוא קסם המזרח כזה. וזה כנראה שה... מה שנקרא... הלבנים קיבלו, כן. תראי, אחת הזמרות התימניות האהובות עלינו, כן. עליי ועל אמירה, לשושה... היא עדנה גורן. אה, עדנה גורן, כן. וזאת זמרת, נכון, נכון. נהדה, היא הייתה אצלנו בתוכנית גם פעמיים. זמרת נהדרת, עם חוש הומור, עם בדיחות שמפילות אותך, אבל אתה לא אומר, עדנה גורן, היא תימניה, מה פתאום? היא שרה ג'אז, מה? היא שרה, עשה שער אבל מרגול... אבל היא, ו... מרגול הצהירה על עצמה כמישהי מהשכונה, כאילו, שהיא... זמרי חתונות, אתה יודע מה? זמרי חתונות. יש. זוונה דמרי לא הייתה זמרת חתונות. יש, אבל בפרק השני מופיעה אצל רבקלה. Mm -hmm. בטלוויזיה, ואומרת, אשכרה, חבא. אני זמרת חתונות, זה, כן. המרקע לא שמע את המילים האלה <אז> עד, אותו עד אותו רגע, נכון? לגמרי. אתה יודע מה זה יכול <אז> להיות? להגיד, היה... אני זמרת חתונות, זה... אז זה היה בושה כזה, כאילו... אני זוכר שאנחנו היינו מופיעים, הייתי אומר ל... למפיק שלנו, ביטנסקי, אני, לא אכפת לי איפה אני מופיע. אם אני רואה מישהו אוכל לפניי, שובר לו את הצלחת. לא מתאים. לא, אז תשימו אותי פה שלא אוכלים. <אח> וזה אנטי המחשבה של מי שהולך לעשות... חפלה, שמח, לה. כן. רוצה שיאכלו, רוצה שייהנו, רוצה שירקדו. כן. אז זה משהו שאני הייתי, כאילו, צריך ללמוד, כי הייתי יכול להופיע במקומות של 30 אנשים. זה לא תגיד אה, אלף אנשים אה, זה, אוקיי? גם הופענו באלף אנשים, אבל... ואלפיים, ועשרת אלפים, לא משנה, אבל... הבמה הראשונה שראיתי אתכם זה היה בצוותא. צוותא, זה... כן, אף אחד לא יושב בצוותא ואוכל ו... כן. לא, הם מנומסים, הם יוצאים החוצה. הם יוצאים לפמפם בשביל לאכול להרביץ. לגמרי, תשמע, אבל הם באמת האחים ראובני, יצרו ז'אנר כנראה, חדש. שהוא uh, זמרים מאוד מזרחיים, מאוד מהשכונה, מאוד מהחתונות, מאוד אנשים שם לא סופיסטיקטד, כן, זה? כאילו אנשים... זה לא רק עניין של חום, זה עניין של... זה לא... אתם אולי שמחים? אני <ח> גם <ח> לא <ח> הולך על המילה שם... לא, אבל חיים משה אומר בסדרה, אתה יודע, להיות בחור מהשכונה זה לא היה כזה פשוט להיכנס לטלוויזיה. כן. זה היה הרבה עבודה, הרבה עבודה. והאחים ראובני גם עשו את העבודה הזאת, כי באיזה יום, אני לא זוכרת אם מאיר סיפר את זה או זה, שבעצם כשאתה זמר, אתה לא יכול לבוא לרדיו שימי ולבד, ולהגיד, אתם מקפחים אותי וזה וזה, הוא רוצה שישמיעו אותו, הוא לא רוצה לריב עם כל השדרים, כן. אבל הם יכלו לעשות את זה. מירב. מירב. הרב הראשי. כן. ש... שאלה שגובלת ב... באוטופיה, כן, יכול להיות איזשהו אה, פיוס בין, אה, בין כולם, או שזה כבר... יש... וואו. ששימו, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. וואו, אני חושבת, אם כבר מדברים על ככה מחשבות מהחוץ... אה, אני עוד הייתי בפיוס בין אשכנזים למזרחים. <laughs> כן, אז... סתם, אני... אני צוחק, אני צוחק. על <laughs> אנחנו מדברים. לא, אנחנו מדברים על האחים. <laughs> על הפיוס של האחים. אה, וואי, גם אני הלכתי רחוק, גם אתה. פיוס, אמרתי, אוקיי. לא, בגלל שאנחנו הרבה פעמים, אני מדברים על זה. מה קורה כשאני לא מסביר את עצמי כמו שצריך. תראה, מה זה, מה זה, דליה. לא, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, ואני באמת, אחרי הסדרה הזאת, כבר כאילו באיזשהו מקום, חושבת שהמהפכה, המוזיקה, קרתה. קרתה, אין ספק. וגם... תרבותית כנראה שקרתה, אבל יש משהו שקרה אז שהוא ב של המדינה, ואני חושבת שהוא חלק מה, מה שקורה עכשיו. כאילו ה-DNA הזה של ההשפלה לא עבר. לא עבר. זה... היום כולם מעורבבים וכולם זמרים של מיליונים והכל. אבל משהו נשאר, ו... ואני חושבת שזה ה... אני די מאמינה שזה עדיין איפה שהקרע הגדול שלנו. אז, אז עכשיו אני חוזר לעניין המשפחתי. אז... אז האם באוטופיה זה יכול לקרות, או שהקרע הוא כל כך... תשמע, אה... מה בגדול שם קרה? בגדול... אני סכסוך ס... עסקי. עושה ספוילר. כסף, כסף. תמיד, תמיד, תמיד, בסוף מישהו מרגיש כסף. שהוא חופח. הכבשה השחורה המקופח נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון. ואי אפשר להוציא מזה... תשמע, יש שני אחים שיש להם 18,000 שירים רשומים על שמם נכון. בתמלוגים. 18,000 שירים זה הרבה. ויש שלושה אחים שלא רשום להם שום דבר במצבור הזה. אז הם צריכים... אבל מצד שני, השני אחים... מאיר הקים את הפדרציה. מאיר הקים את הפדרציה. מאיר עבד 12 שנה או 20 שנה כשהאחים שלו כבר פרשו. כן. אז זה לא... אני לא בא להצדיק אף אחד. אני אומר, אם היה להם דרך היום להתחבר מחדש, זה היה אותנו מאוד משמח. מאוד משמח. כי הסדרה שלנו, מה שהיא עשתה, זה הדביקה מחדש את מה... כדי שיראו הם בעצמם, ויראה כל אדם בארץ, וגם לא בארץ, איזו עוצמה. תשמע, בארצות הברית היה, היו, אה, אה, אה, אה, אני חושב, הם היו מיליארדרים, לא יודע בממ, אם הם היו מגיעים. הם, הם דומים מאוד למה שמולטאון עשו בארצות <מת> הברית. <מת> <מת> זה, זה היה להגיד כמו שאמרתי, זה ברי גולדי של, של <מת> <looked> לגמרי. אז תבין כמה כבוד יש לברי גולדי, וגם אני חושב שמגיע כבוד לאחים ראובני. כאחים, עזוב אותנו מהריבים המטומטמים שלכם, אתם לא מעניינים אף אחד עם ה... כן התחתנתי ולא התחתנתי ואכלתי חומוס איתו, לא אכלתי חומוס איתו, זה הכל קטן יחסית לדבר הנפלא הזה שהם מפעל עשו. חיים. מפעל חיים, <חיים> בדיוק. <חיים> מפעל חיים. ואם אתה הולך ואתה מתבכיין כל החיים שלך, אז אתה לא מרוויח את הדבר הכי טוב שעליך, זה מפעל החיים. <חיים> זה מפעל החיים שלך. אתה יכול להגיד, לא הרווחתי כסף, לא עשיתי, זה לא... אבל לא, אין, זה... לא סולחים שם. אין סליחה ואין מחילה, וגם לא תהיה כנראה. מה הפרויקט הבא שלכם? או, זו שאלה מצוינת. לא כאלה מתוכננים. תשמע, האמת, אנחנו... סרטים, אנחנו יש לי הרגשה שעשיתם פחות ממה שיכולתם לעשות. לא, אף לא גמרנו לעשות, אז מה... לא, אבל עשינו, לא הזכרנו במסע המוזיקלי. אתם עובדים יחד 25 שנה? עשרים שנים. לעשות יחד סרטים התחלנו ב-2003, כן. בוא, בוא אני אעשה לך רשימה קצרה. כן, אבל אנחנו כמעט ארבעים שנה ביחד. רגע, עשינו ככה. לא, עשינו קודם כל עשרה סרטים. בעשרים שנה עשרה סרטים זה לא מעט בכלל. בדוקומנטרי. שלוש סדרות. אני רוצה עוד. שמתוך העשרה האלה שלוש הם סדרות. זה לא מעט. אבל המסע המוזיקלי שלנו התחיל עם אריס סאן. נכון? הסרט הריסן. תעלומת הריסן. אנחנו אוהבים תעלומות. כן. תן לנו תעלומות, תן לנו אנשים. הריסן, ההרפתקה המטורפת, זה גם תוכנית של שלוש תוכניות, הריסן. נו תראו, אנחנו הזמנו, הזמנו, הזמנו את דליה ואת דני, אמרנו, אנחנו עושים גם את הקליק, איפה, אנחנו, בעצם כל התוכנית שלנו הייתה על הפרויקט האחרון הזה. נכון. ותדע, אני רוצה להגיד לך משהו. זה אושר בעיניי, שיש תחנות כמו שלכם, שיש אנשים שמאמינים במוזיקה ובתרבות כמוכן. בשוויון. כמונו, ושוויון. יש לזה משמעות מאוד מאוד רצינית. בלהקה שלי, בלהקת הקליק, אלי אברמוב, השותף שלי, האח שלי מאפס, הוא חצי מרוקאי וחצי בוכרי. המוזיקה של הקליק היא בעצם מוזיקה בוחרית מרוקאית אוקיי? <laughs> זה צריך להבין כבר. תפסיקו כל ה... אני מכבד, אני אוהב, ואני עושה את חלקי בשביל שהמוזיקה המזרחית תעלה למעלה. המוזיקה המזרחית המעניינת, הטובה, לא ש... לא חסר זבל בכל מוזיקה, כן. אבל... הגיע הזמן להבין, דליה היא, מה דליה? דליה היא חצי טורקיה וחצי בולגריה, לא ממש גם אני בולגרי. זה לא בדיוק מלובלין, מרוך אבא. אני בולגריה מאה אחוז, זה הוא החליט בזמן האחרון, הוא גילה איזה דברה בטורקיה. סבתא, אתם יודעים, סבתא שלי וסבא שלי הבולגרים, היו גרים ביפו, והם גרים המון שנים עכשיו בדרך ההגנה ליד ראובני במגדל הגבלה. אז אתם שכנים, אז תבואי לבקר, כי גם אנחנו בסביבה. סבא אז, וסבתא אז יש כבר כיוון ה... סבא שלי, כיוונה... סבא שלי בן 90. 90. סבא תשמע, אה, יש כן. כיוון... איזה משפחה? ורסנו. ורסנו... ורסנו okay. okay. זה ידוע. <laughs> <laughs> אני <laughs> גם נולדתי <laughs> ביפו. <laughs> באמת? כן. Okay. ברבי חנינה. שם. ו... ליד דג'אני. ליד דג'אני. יפה. <laughs> כולם נולדו <laughs> ביפו. <laughs> <laughs> כולם בולגרים. <laughs> <בליצור>. <laughs> <laughs> כמו שאמרו, <הוא> גזוז, <laughs> <laughs> כולנו <laughs> בולגרים. <laughs> כן. <laughs> אני חושב שאנחנו עוד לא חייבים. נשאר מהאריסן, אריאנה, אוריינו. ואת הבוכה באוטו, לא רוצה אריאנה, לא רוצה אריסן, לא רוצה אריסן. תשמעו, זה באמת רציני מאוד מה שאמרתי. הפרויקט הבא שלנו, אנחנו עוד לא יודעים. יש הצעות, יש מחשבות. תמיד מציעים לנו דברים, אנחנו אוהבים לשמוע אנשים אומרים, וזה צריך להיות תמיד על משהו לא שיגע. מרגול, מרגול, מה היא? חשבנו על מרגול, דלי אמרה לה, מרגול, בואי. אמרתי לה, בואי נעשה עלייך סרט. בשום אופן אבל לסדרה הבאנו אותה כבר, אז... לא, לא, לא, כי היא כלי רציני מאוד. היא סיפור. אבל היא נתנה הרבה כוח. גם לנשים. מרגול, את הבאה בתור. יאללה, מרגול. ואתה יודע מה, בואו נסיים. השיר האחרון... של הקליקולה היום. בא לי, אבל זה תלוי בחברים שלנו כאן. אני הייתי רוצה לסיים עם זוהר שר, צל עץ תמר. מצוין. מצליחים, מי יגיד לך לא? איך אפשר לסרב לזה? תקשיב, אני את האמת לא תכננתי, לא יותר מדי, אני חושב שצריך להביא את הצמד הזה עוד פעם לתוכנית ב'. הם מרתקים, עושים את הקליק. מרתקים, מדהימים. עוד לא דיברנו איתכם על... אתה אומר, עשינו מעט יחסית. עשינו את מילקשייק עם צופית גרנט. לא, רק על התוכנית קודם. הזאת, זה שש תוכניות, לא, רק על מילקשייק לא. עם צופית. יאללה. הייתה so, תוכנית חצופה מאוד. חברים, אז תודה שבאתם. תודה, אה, שבאת, תודה לכם. תודה רבה אה, לאהרון. תודה רבה עוז, שבאת. תודה. איזה כיף. עוז. תודה עוז. רבה לאמירה, שארגנה את המינה. זה, אחת והיחידה. אמירה, והפיקה. ואנחנו נעלה את ה... תוכנית בהמשך אצלנו בלעיתון קום, ובפייסבוק, ואיפה שצריך, ותוכלי לשמוע את זה, ולראות את זה, וליהנות מזה. ו... הנה, אצל עץ תמר ואור ירח. השאלה שאני שואל תמיד, לא אצלך, כי זה אני... נהניתם? מאוד. מאוד, מה זה כיף. תודה לכם. אז תודה. וחבר'ה, הרדיו החברתי, 106 FM. רדיו קסם. רדיו קסם? רדיו קסם, 106 FM, לעיתון קום, זה נמצא שם. ביי. I'm keen on ועזבת, אני אוהב, כואב וסובל רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשידור משותף. מעתה ניתן להאזין לשידורי הרדיו החברתי הראשון גם בתדר מאה ושש אף אם במרכז הארץ.